gaurkoa ipagaia izanen dugu eskuararen erabilpena nola sustatu hemen, uh, bai baxen afagoan eta iparalde osuan orta zemintzatzeko gure gomitak hemendik dik, eta baita ere zonbait lekukotasun ere bildu ditugunak, bere alaxe, hasiko gira Euskara bilpena nola sustatu eskararen uftarua, baxena faruan elkartek edo erakundek antolatu goita bostek italdiak Euskaraz edo eskararen erabilpena sustatzeko segitzen dira, asteguzian, eta hartuko dio eskolariko zazpi provintzietan zabalduko den Euskaraldiak. Erritarren artian, Euskararen erabilpena sustatzeko elburua duen kanpaina. Euskaraiak iteak ez du segurtatzen gure hizkuntzaren bizira upena. Ez pada Eta badakigu, zer ozkaden, euskara euskaradunen proporzioa eta euskararen erabilpenaren proporzioaren artian. Dinamika berri bat sortu behar da, euskarak bere toki normala ukan esan gure errian. Mainan zer egin, nola egin gauza zonbait egiten dira jadanik, eta impulsio berri bat eman nahi diete hastapenean aipatzen intuen bi kanpaina horiek. Hortaz, mintzatzeko, gurekin ditugu, Amaia Arisegazu euskari karguaren beraz euskara zerbitzuetako koordinatzailea Jenofavero Quiriguin euskaldiako beraz iparaleko koordinatzailea Benatarra bit, istantian gurekin izanen dena, elkarguko president ordea eta e, eskuaraz, eskuararen politikaz arduratzen dena. Antsetatik ere gurekin ditugu aritz lagainaga eta beste lagun bat, e, istantianaren izan emanen dauku funtsian, eskuaraldia e, endaiako taldekoak baitira, eta legoko bait ere, laida Arluxet, amikuzeko eskuaraldia taldekoa baita, elena xarriton, enpresari gaztia eta funtsian eskoara eh, baliatu nahi duten enpresen laguntzeko ari dena eta Pablo Zuberbiula, sociolinguista hau den, bere ala asgiten, atxaldeon zuheri? atxaldeon? E, eta orduan eskuararen uztarua, e, abiatua dela, ongi, ongi abiatu da, amaia, eta zertan da funtsian, e, eta e, kanpaina hori, kampaina hori, doi, kitaldi horiek baita handan, atemen batxena faruan. Abi, ba, ba, eta ba, bide erdingira, jo, joan den hastiona abiatu da, eta haste bat gelditzen zaigu, bez igande hartio, biziki guntza pasatzen da. Uh, Ejan behar da hor, eskuala uh, nuxtaroa kari, ogoita lau bat ekitaldi uh, antolatuak direla behaz, basina baje guzian, ogoita bat eragile ari dira eskuz eskulanean, hori da norien ahtean eskuala uh, elkargoa bistean da, baina uh, egikoetxeak ere bai, elkarteak, empresa batzu, oso asun, um, etxe batzu, uh, ara, eta, eta eta biziki buntza pasatzen da, elburua da, beaz, uh, ama bostegunez, uh, Euskaraz uh, bizitzia, Euskararen dako erabil, uh, erabilpen uh, eremu uh, behi bat zuen uh, zabaltzia, batzutan, uh, Batzutan berriak berriak direnak, ara, badain bateko euskaldun lurraldeutan eta ideia datenena denen saraitzia eskolarena uh, ingurian. Hala, hori da bihurtetaik egiten dena? Ba, bihurtetaik egiten da. Eta ordiona Beñatxavi Jimbaitako ordiona Agatsaldeon Zuriere txabaso bait bitideolietan, bada gihu, baina ordiona eh eskolaren urtaroa baixena fagoan, abiatua dela, baxena fagoko altxibezala funtziona, eh, ez egiten duzuela, egiten duzula, eh? bihurtet. Bozgarren da, be. Da, asia zean behaz donan paoletik gero ibiltzen da kantun mandu batetik bestera ero? eta beraz aukzen eh, asia du eta eh, gandaitzen lehen egitalia, benen jamo ostebunez basen aferro osoan eh, mementoan, eh, espero dugu behaz elu beharteko behar behar edatzea, beste du maiti, eh, eskola egibuzian, espero dugu, mementoan, eh, beste horzeta mesala, Paxena Farroan bezik kokatzen da. Ah, Paxena Farroan kokatzen dela, eh, eta bat dira zonbait ikitadei, oraino, hasteuntan, segitzen baita, zerri zanen da. Ba, zonbait zuren hainbat bat dira, batzu uh, baizik ez palira ipatu behar, menturaz, eh uh, astertat chien uh, garasiko merkatu estaliana uh, nabar liseoko shukaldaritza ikasleak afaria prestatuko dute uh, jenden, eh jende Napolikoen antzinan eh beaz uh, ideia da eh, ia publikoarekin eh, eleketa hartzia Eztu emana izan da din, eta gero denek uh, afaria eginen dute, dene, uh, denek elgarrekin eta eskoraz biztan da mm -hmm. Astezkenean irisariko mediatekan um, gaualdi bat izanen da ere Hor duan, iru, basinabariko iru mediateketan, beaz donian egarrazin irisargin eta garazi, donapau lehen Kaiex suriak utzi dira, ja, esaldi bera, kaiex eko lehen hori eta bisitariek horialde uh, haitzuli, esaldi bat geitu, eta horialdez uh, uh, horialde bisitariz besitari hola. Uh, historio bat behar da pentsatu? Historio bat egin, Ara, egin, da Eta hori ah, da. Ah, ah, ah, ah, eta behaz astezkenean hiru istorioak parezpaj eh, ezagiko dira, berxulariak horri zanen dira, marazkilariak ere baita deskubrituko dugu, behaz, ze, ze historio jutsi den. Et, ordeon, eh, no, da, ori, eh, eta hor dion, noiz burburatzen da hori? Eta bai horien entzundugu eta xotoan izanen dela ekital diberezi bat? La, Laun batatxean behaz uh, bai horien eta xoto berriaren uh, be, bisitatzia paradagokan endu eta hori dela eskuaraz presentatia izan abistatzen nah, nah, da baina baita bai eta jasatzeko eta paradare artean Eskoharaz mitzatzeko, eskoharaz eh, mitzatzeko. Eh, hori eh, osti, ostiraregatxean eta likukoa pastuko da eskoharaldiari, eh, genofa, hori da. da Tagainera feo eta iruan, uh, irulegiko sotuan bat dugu fepeio jaure gieno da, hau da soziolinguista bat, bizik interesgarria eta euskaraldiarekin piskat zubia iteko edo, Berak ditu gogoetatuak berata bere inguruko lagun eta ditu batzak baina hau bizita bela Hihest profiloiek. Euskararaldiaren oin agian diren aketa egiteko bi moldeoiek edo berak besteak beste gogoetatu haiitu eta hirulegira luzuko hitairuan, Euskararaldiaren lehen egunean eta berazpentsatzen dute inesgagia izanen dela ere itz or bezala hori. Mm -hmm. Hala, hori ere ipatuko dugu berantxago, eskoraldia eh, eta, eta zer gana iduen funtzean hagu eh, bizita, belarri presta haipatzen eh, oh, baititugu eta batxena faruan diren ekitaldi horiek eta batxena faruan bezala bestetuki batzuetan ere badira dira inbaten, animazio hola erranduzun bezala batzuetan haute txea behinan elkarte eh, el edo berdinen presekin egiten direnak eh, zer egiten da besteik uh, ere iparaldianak Baina ditugu gure eh, izkuntza politika, eskuala elkarkuko izkuntza eh, politika arenaldeko politika, politika baitan sei sektore definitu ditugu, eta behaz sektore bakotx uh, animazioak antolatzen dituzte uh, Euskarak argudunek hori uh, eragilen xaretzeko, badira batzu horoko jak direnak, Euskarren urtaroa bezala nun eremuko urbileko gertakari bat da er, e, eremuko eragilez berdinak xaretzen dira eta badira bertze batzu tematikoak adibidez kalakaino antolatuko dugu, uh, lehen ehobin ko elkarguan egiten zen helen urtian lehen aldiko ziparalde guzian eginen dugu. Kalakaino uh, lehen ahokzaroaren inguruko ekitaldi bat da uh, Euskaraz aridiren, edo elebizunez aridiren ahokzen digi labelizatuak saretzen uh, dira hor, eta animazio handan bat antolatzen da profesionalen dako, haujen dako eta familien dako, ere bai. Elepika hor egobin antulatzen da mediateketan ere bai, berdin Euskararen erabil eremu batzu izaiten albaitira mediatekak. Eta gero puntualki, uh, pixkabat denetan joko gaualdiak antolatzen direa uh, aikan direan ikasleekin, minza plazak edo um minzot hor oh mu gaindiko e ekitaldia da egogo lapudik egogo lapudiko eremuuan antolatzen diren da sare Euska ekitaldiaren a, baitan beraz bai ejegulazki antolatzen ditugu. ditugu ekitaldi horiek ororenburu be euskararen a, erabilpenaren sustatzeko. Eta horrean, hemen, hemen batxena farroan egiten zen, eta eskoren urtarua horai elkargorat pasatu da, horrean eh? ardura, eta bestetukietan ere antolatzen zirenak, horrean e, pasatze hori, untza egindea, eta haute e, txen implikazioa, eta azkertzen hotedea horrek eh voy a ez la vez toquico que se hice un té voy ese momento toquico en país toquico me dice que pach Gero ikusikodum, en, uh, lan taletan ta uh, eskoleriko gusiek, lan, feit lan, lan taletan eskoleriko auteci gusiek partea zenute, e, ba, bat zutanei tintu, beaz pilkura zu, uh, urunianta, ești bero tarrake, tira uruniat eta jantziska mea gira, beaz, uh, aldi gusist, da, uste dut, enge jemenu askarba da dela auteci, partetik bai. Zenditzen e, duzie hori usai batzu hartzen direla eskoaren erabilpenean e, hori geda kostaldian gutiago erabiltzen dela eskoara e, Baixena fagoan baino eta ono ikusi behar da zointukitan e, hori ekitaldi horien bitartez eta gauzak aintzina zina duatzi badira usai berriak hartzen direnak? Surtut, uh, bada behoita amekamila eskualdun ala ere ipajaldean, mm -hmm. eta ez kira baitez padauak zen dena gure esokuan uh, ari baikira, edo usai asko lekuetan ibiltzen baikira maiz. Eta olako ekitaldien bitartez, elgarko utzatzen ez duten... Uh, jende batzuek jende batzu biltzen dira eta eskuararen inguruan ez dut uh, aipatulean baina uh, ogen uh, adbizkia dirazgari da adibidez uh, uh, kostaldean antolatzeten mintzalasai ekitaldea, bada zonbait uhte antolatzen dela hori antolatzen du mintzalasai elkarteak baiona eta biajitzeko uh, irietako teknikariekin eta hor uh, zinez ageri da eta uakze, joiten zirelari mintzalasaiera, huakzen zira horren buru uh, be, ba meko muochtan eskualdunak badirela naiz eta egunerokoan ez giren beti eguak zen eta, hala zinez, bestapuigitada eskualaren inguruan eta ursaian eta beti, ez da inbat ikusten mm -hmm. Eran behar da, eta hosti onerraiten nuen, eskoara jakitea, eta berguita ameka mila eskoara dun badira hemen iparaldea, menan jakiteak ez taski, hor behar e, da eskoara erabili, biziarazteko, aleire lehen urratxada eskoara jakitea, gutien ez olerzia, euskal eskolaren lana baitez da, eta urgunako joan ez ague ikerketak egin dira, hori Bizkaia Gipuzkoa Arabako eskoletan, ikazan nizkuntza usaiak neurtzeko. Pablo Zuberbiola, e, soziolinguista da, eta gurekintzen zen joan den e, gomitatua izan da beraz lak zabalerat, e, jaz eskoaren orta horren karie, karietan, eta e, galdegin diugu, prezeski, bi ortetarik egiten baitira neorketa huriek, e, behatzi eta hamar orte artekoen gazten eta, mara mahirurtekoen artian zer gateratzen den hote ikerketa horitaik? Ikerketa hortan e, pentsatuko duzunez badadatu ugari eta beraz emaitza asko ditugu ezta hala idea nagusi batzuk aipatzearen e, bata da esparru bezala, eremu mu bezala e, eskola e, eaeko ikaslentzat, araba eta bizkaetakipuzko ikaslentzat, e, eskola da beraienzat, ere euskaldunena hm. Hau da, e, badira ikasle asko, mm, ikaskideekin gelan e, euskeraz egiten dutenak, baina haiek e, etxean erderaz egiten dute gaztelaniaz, laguneekin kalean gaztelan ditute, eta eskola da haientzat, bueno, eremu bat aukera ematen diena euskeraz egiteko. Mm. Orduan eh arrue ikerketaren datuetan, e, ba, erraz ikusi dezakegu nola baden ikaslen proporzio altu bat, uneko hogeita mar bat edo, nahiz eta euskeraz, etxean, gaztelani hazegin, eskolan, kideekin, e, euskeraz egiten duna. Ez da, bait, eskolak ematen di aukera hori. Mm, mm. Hori da, bueno, datuetan ikusten den, idean nagusi bat, hau da. Eskolak aukera ematen die ikasle askori, beste inun auk, ez daukaten zerbait egiteko, eta da, kideekin, ba, eremu euskaldun batean aritu, ez? Mm. Alda, bai, segi, segi bai. Hori da aukera naldetik, baina baita ere hitzaldean e, hitze hingo dugu e, mugeri buruz, ezta? Bai. Nolabait, eh adibidez arruen ikusten dugunean e, nolako hizkuntza erabilera duten ikasle gazteek edo edo haurrek, ez? 9 eta 10 urtekoek eta eh aldi berean ikusten dugunean eh 13 urtekoek Ba, garbi ikusten dugu 13 14 urteko ikasleen erabilera da basuagoa e, aukeraz eh B10 urtekoena baino. Aha. Eta gure e, datu horien irakurketa da nolabait, bueno, guk esaten dugu hizkuntza sozializazioa edo eta nolabait ikasle hoien bizitzarekin loturiko zerbait, ezta? Mm Haiek, -hmm. bueno, txikiago direlarik, ba nolabait e, kalearen eragina edo gizartearen eragina, ba gutxiago e, gutxiago sumatzen dute ez da in zuzena baina aldiz eh handiagotzen direnean ba gero ta eragin handiagoa du kalekoak haiengan mm. eta hori dela ta norbait eragin hori gehiago sumatzen da mm? Mm. eta hori datutan ba ikusten da bueno en, aipatzen dut ideia baina gero ikusiko dugu badatu zehatzak gorrunz beruntz eta barrezta estaz ikasle batzuei eskaini nahi badie Euskeraz bizitzeko aukera, eskolak jartzen du nola bai lehen oinarria, Hei. baina ezin da pentsatu edo okerra da pentsatzea, bueno, eskola, euskerazko eskolara doaz, beraz, beste ez egin gabe, euskaldun izango dira beren bizitzan. Hmm. Pentsamendu hori okerra da, eta eta bueno, arru ba, arruedatu eta arginkusi dezakegu, ba, zen neurritan eskolak behardun ere, beste esparruen laguntza, ezta? Mhm. E, engazte Euskaldunek euskeraz egitean aibadugu, bai, eskolan jasoko dute oinarri bat, baina behar dituzte jarduerak euskeraz eh. aizialdikoak, behar dituzte kulturproduktuak euskeraz behar dute ikusi helduek ere garrantzi bat ematen diotela euskeraz egiteari, tabar-tabar ezta Hala, beraz, Pablo Zuber biola ginuen, ma genezen, mikroan, eta, hala, beraz, beharrezkoa, baitez badakoa da, eskolatik kampo ere, tokiak izaitia eskoraz, zemintzatzeko, serbitzuak eskoraz, aizaldiak, reiten zemezala, amaia, e, hor, lan batzu abiatuak dira, hor, jadanik, xailortan, zer egiten da hor, eta elkargoen bidez, zer kudeatzen eta eta sustatzen duzidea han em um, ekainaren bozkatu duen hizkuntza politikak bi helburu ditu orrun e, bigarrena lehenago duguna da lujalde animazioa gurbileko animazioren atxikitia eta italien bitartez eragileak saretuz. E, e, eta lehena da e, elkargoak eta erria dituzten dituztean herritarrenganako zerbitzuetan e, eskaintzaile bidu baten antolatzea Um, elkargoak eta Eikoitzek kudeatzen dituzte uh, Eitagen ganako gubileko zerbitzuak oran, uh, autobus zerbitzuak, uh, Eikoitxeak, mediatekak, Uh, aurtzaindegiak aisialdi zentroak, zinez jende artearen jendearen egunerokoantuak sartuak uh, direnak. Eta helburua da uh, zerbitzu guzi horietan euskararen sartzia, e, ljaldeko egita guziek edo hala nahi duten guziek beden euskara erabili izan dezaten transmititu Edo erabili izan dezaten egun erukoan uh, biziki, uh, biziki naturalki. Eta oktan uh, bon, baditugu jadanik dispositibo batzuk uh, garatuak, sohtuak, Uh, ejiko etxeekin ari gira obekontza kontratuak uh, plantan jakzen, ama bi ejiko etxeekin ari gira lanean, beren zerbitzuetan be, e, Euskara Sardezaten, ejitarek behaz eskaintza hori uh, proposa, proposatzeko gizan. Hauk zein degiekin ere uh, ari gira lanean, uh, lea dispositiboaren baitan, Um, ogoita bost, ogoita lau horzen orz, badira engaiatuak Euskarazko ajera bat eskaintzeko do elebidun bat Aixaldi zentruekin ere, erigira eredua zu experimentatzen eta hori dena kudeatzen dugu behaz EEP-rekin e, partaidetzen. Oiek dira dispositibo bereziak eta paraleloki, elkargoko zerbitzuez birdinekin erigira lanean uh, beberen funtzionamenduan, seinaletikan uh, informazio dokumentuetan Uh, eskaintzen duten aheran ere euskara txekta dezaten mugikohtasunarekin ari adibidez autobus geltukien seinaletika elebidun zen Uh, turismo, uh, ipar euskalegiko turismo bulegoarekin ere uh, ari gira ikusten, sainaletika, informazio dokumentuetan, um, zer, um, zer, gara, zer gara dezakegun, uh, ura, urarekin ere, fakturazioa lan zen, uh, eta behar, uh, bez, bez ideia da, zerbitzu guztiet horietan euskara sartzea, biziki naturalki ororenburu, buru, fe, ipar aldeko plazetan berriz sartazteko... Uh, Eskuara? Eskuara argloa, beraz ezta arglo bat uh, mugatua dena eta beste nonduan dena, bezik eta transversala, eh, uh, baina haizizte, beraz, edatzen hori eh, xerbitxuetan eta, eta beste, eh, zuen txedea zerrote da, hor dion, eta hizkuntza politika horren bitartez. Ego nis, edatzea eta mm, paisaia paisa hori soki eskalduntzia, oi arte gila, gila, animaleko gila kadarte mai betu, Ta, fea, arturik, uh, da ber dividit da Arturik Arocha Arocha Artus gainikoiko eta chicoga argia eskola ziritzia eta duen e, hilarria eskora zen plazan batzenba eta egi bat e, Labordi bordi eskerrik arrosakoikotarrek eh, eskerrik eske eh, eta e, hori erragin du demmoriletan eta gizartea osoki eskoalduna zela eta be kaldu dena be bez da eskoraere erabiltzea eh, uh, gure musikiteko bizian eta hori behar dugu, behaz behiz lohtu, eta, bon, biztan da hasi behar da gaztetaik, zentau uzela gauhatzu ez, kaško grabeitu, baz, nahita ez, aizanez, eta hobez zemari ma duhu ere, ben, uste dudak, eta behar dela behaz aurreta ikasi eta aurreak emekibiki oartu behartu behartu zidea behaz, oartu behartute behaz eta behaz hen gu bezalakoak, elduak behaz eskualduras haitiela eta eko marchantetan edo, edo zoin maaxinetan eskualdaz arzenaldela ekoetxetan eta hori, hori da behaz honka eta ez esk da eskualdik e beste bat eta lortuko, behaz uh, hori dena, luzteko lan bat da, eta hortan hasiagira, eta uste dut, ni espenza, haundi dut, haundi bat dut, zen uh, gehien haundi bat uh, lortu baitu, behaz, gure izkunz politika plan berri hori, eta ez, ez, ez du traberik uh, ukanen, eta... Uh, espenza uh, hori gila nahi gira, ezteko, uh, behaz gauzatzeko. Uh, mm -hmm. Badira, ba sede berri batzu, amaia, hor, uh, gauzainit uh, uh, patu dituzu, egiten direnak, hauzaindeketik uh, asliza izalietan eta beste, uh, badira beste sedeaka? Ba, hor, lehen haurten uh, behitz zabaldu dugu uh, elkargoaren formakuntza plana, behaz, formatzeko aukera eskaini diegu behitz uh, mila eta pikoa zerteak, iakideko eh, nok naizuen Euskara ikasi, behi hona bate, amagetatik batek bat interesatua interesatuada formakuntzarekin, uh, behaz, zenta, ezerbitzuetan uh, Euskararen sartzeko lehen uh, Lehen gakoa, e, langi lehen da, biztan da. Odan behar da jendea badira eskualdunak, behar dira bertzeak formatu, eta mm -hmm. formatuta eta dute Gora baliatu lanean uh, Ara, sede e, e, behiak be, Emeki, emeki, iuai hasten gira lanean Ondarkinekin, lanean hasten gira uh, Ala, zerbitzu ezber Turismo buleguarekin ikusteko behala Ze, ze bidetik abiagintezken mm. Eta biztan da, lehena epatu dituzten Obekuntza kontratu eta aurtzaindegi Aixialdi zentroen uh, Zentro euskaldunen sare hori Edatzea izanen da, gure uh, Etorkizuneko jonka lujalde Mailako estaldura batena uh, mm. Lortzeko, ara oh, <laughs> Oriona Errandozun bezala, hor, xerbitxu horiek eskaintzeko eskoraz edo eskuaraku kandezan presentziak erotan diagua elangileak ere izan behar dira eskualdunak eta tabakari xerbitxuetan, enpresetan ere eta hortan ari da e, Elena Charito hor, bon, enpresari e, gaztea edo berria boi hartio erakaslea baitzen eta hor, plantatu da, e, preseski, e, hor, e, eta... Hala, hemen dut, Elena xarritom edaz, estia, enpresamintegian eta eskora baliatu nahi duten enpresak laguntzeko ere euh, proposamenak egiten dituzer, egiten duzu esusen eta zer da zure lana, Elena? Enelana zer den, hau aia, asibierrea bai, behia baina ez uh, diskribatzen aldut uh, hein batean, baina uh, esperimentala gelditzen da, hemen izanki, izan ideia bera ezaguna da, ez da egoaldean aspaldidanik uh, Uh, Hemun kooperatibak adibidez egiten ditu hola enpresentzat Euskara Plana eta ideia laike be, paraldeko kontestuan uh, egokituz uh, gauza bera proposatzia. Iran nahi da enpresen laguntzia egen Euskararen erabilera eta komunikazioa uh, garatzeko, behmatzeko eta bultatzeko. Eraz, uh, ara, ideea nontik dintzen, irakaskuntzatik uh, naiz eta oartu nintzen, uh, Euskara irakasli bezala, ele bidunean, ikaslek uh, parada guti zutela eskolatik kanpo Euskararen praktikatzeko, eta Euskararen presentzia, biztanda lan munduan uh, uh, eskaxazela. Eraz, uste uh, dut, guai, uh, uh, transmisioz uh, gain, uh, garaia dela, bizkat... Uh, Gehiago partekatzeko, gehiago zabaltzeko Euskararen uh, presentzia e, lamunduan preseski. Eta ortarako jintzen idea lamunduan sartzeko behar da empresa gisa ibili eta empresaren uh, kodeak uh, hartu. My orden gauza berri-berria da, eh, randuzun bezala. Ala ere kontaktua bat duzu, empresekin, eh, nola hartua da prezeski zure iniziatiba eta zer behar bada prezeski uh, empresetan. Badea galdeik. Halo, lehenik bat dut piloto bat, egan eh? nahi da eiekin uh, diagnostika egina dela. Uh, eiek nahi zuten, Euskarak gehiago praktikatu eta partikatu, jakinez uh, langileguaren partea handi bat, ez dela bat Euskalduna oraindik, eta beste parte bat Euskalduna. Uh, beraz eiekin diagnostika egina da, oaia egira plan gintzatzen zoingin zaiten aldiren helburu egealak, eta irek hautatu uh, dute elburu e, egeal gisa, e, eguneroko tasunean partekatzen delarik lan manuak horiek izan diten Euskaraz, eta la, e, empresako langileak, empresako er, langile Euskaldunak ek ez dezaten izan erdararat pasatzeko er, behaja. Beraz, eiek beti euskaraz da izaitia uh, lan denboran uh, egen uh, izkuntzan. Eta iduritu zauku erreal dela... Das, finkatu dira, eta gero guai, ikusiko dugu e, nola aplikatzen den, bada formakuntza biztan da, baida da taldeko esioaren e, egiteko sesio batzu, bada itzulten ere, eta e, empresaren paisaia uskaratzeko e, desmartsabat, eta ara, beraz hori e, entxeatzen da, eta egia echan, mintegian nahi zenetik, zure bigarren galderari erantzuteko, e, ez dute haitena lola thromil caldo dire la impréchaque uh, et je capcela ben ainitzek jote ame bai ba dugubea horik ukere euh chalgou be toute couchene uh, non la dit tout à tous uh, c non la eskatu serbitzua o non la eta non la e realizatzen alten henen precha benen bai uh, ajiarazten da beaja Hala, eta zerbitzu hori enpresetan eta sartzen delarik, irufasetan egiten da, lehenik taldearen koesioa eta hor elgarrekin ikustia hilburua eta dinamika horren atxigitzea taldean. Bigarrena, hor formakuntza, osteon eipatzen ginoena, bai, eta eskualduntzeko aekarekin eta ikusten da hori, eta irugarrena, enpresaren paisaia edo komunikazioa, barnikoa, kanpokoa eskualaz egitea. Hala, beraz, abiatzen den, eta lan bat, ere, eta agian agian kanen du ondorio, eta horra, beraz, aipatu dugu zer egiten diren, ba, serbitzuetan, enpresetan, eta e, kampaina e, jenden hartian ere eskuararen erabilpena sustatzeko ordu gu, beraz, eskuaraldia, ordeon, genofa, e e, nola biatu zen, preseski, ideia, eskuaraldia horren e, giteko, abiatzeko, Eta, eta ostioneran baituzu, ebe, bai, e, e, e, e, mihi bizi eta aro bizi eta aho beharri prea ez da huriek, zer dira huriek eta zer egiten dute. Bai, hor duan, e, bo, kampainaitza erabili duzu, gok ez dugu kampainaitza erabiltzen, justuki gure ez zatez baita bat, hariketa bat da, eta hor galdeiten da, egita jarra, beran egunerokoan Euskara gehiago erabiltzea. Eta oinahean uh, so egiten duguna da hizkuntza oiturek. Jana gu gure bahinean ukanki Euskara baina ere frantxesa, edo egoaldean espainola, batean hizkuntza bat, bertzen bertzea ateratzen dugu, eta hori ezta betik kalkulatua. Horek dira usaila batzu, ohartu gabe iten direnak. Eta usaila horien gatik oartzen gira Euskara erabiltzeko momentu edo aukera batzen ondotik pasatzen girela, Beraz, Euskaraldiak hori du pixkat begibistan, eta hori du ere helburu, eta hori du uh, lantjesna edo, nahi bozu, ohiturak. Da, oahtzea bat hizkuntza ohitura batzu, eta horien gatik edo Euskarara biltzeko momentu batzuk egiten ditugula. Beraz, asteko hortaz kontzientzia hahtzea, eta gero kontzientzia aldaketa batzuek hahtzea, Euskarra sartuz gehiago, gero Bi ah, edo, ara, bi ah, aldak bilaka horiek bilakadaitezen Usaia behi edo, eta Euskararen alde joanen direnak Eta hori nahi batu ituzu, bi profil horiek, Aobizi eta Belagi prest, Ariketa iteko bi molde dira, eta da bakotsaren bakotsaren engaiamenduaren edo araberakoa, zertarako prest den iztuna. Nen parte hartzeko edo izaiten alzira Aobizi, Horrek, ezan nahi du, ameka egun horietan ostiralean hasiko da, eta abenduaren iruak ah, arte izanen da. Aho ameka egunez, bere sola eta trukak eta guziak, beti eta beti Euskaraz hasiko ito. Eta parekoak ulehtzen badu, Euskaraz segituko du. Belahi prestak, Euskara ulertzen du, Aho gisara, baina ez da prest zenditzen nolako engai amendu bat hartzeko. Duan, izaiten alda, Euskara maila ez du elako askiona, me izaiten alda ere, justuki baititu batzu neke egi hor bapatean aldatzeko. Beraz, izaiten alda, bela jiprest, horrek ezan nahi du berak, ahalbeza imate edo nahibeza imate inen duela Euskaraz, mehatik parekoare gomital uzatzen jo, ari Euskaraz zeiteko. Uh -huh. Beraz, ala, da ikustea, partena hartu nahi baldin badu, izena eman behar da, euskaralia.eus webgunean, eta bere profila hautatu. Eta aukera, beraz gehiago izeiteko, regatik, zartzen dira, seinale horiek Jakin ez zaten, ez ezagunen artian ere, izan dadin uh, posibilitatea. Bai, ordeon, seina lehoriek... Zagigienetan horiek... ez, ez ditugula ikendia gezautzen, haigira erdaraz. Bai, hori shein... bai, da, batz du txapa sistema batekin izanen da, bai, biztan da, da ariketa ejesteko, batetik, ahazuen desberdinak bat dira txapa horien batetik da ariketa ejesteko, Senta hizkuntza ohiturak edo hizkuntza- usaiak aldatuko ditut ehaitea egetz da, me egitea ez da hinsimple, eta hinsimple balitz einen ginuke, eta ez dita arazoek Gauza da, e erabiltzeko usaiak utxeiten ditugula usai haurengatik, eta ezkirela baita ez bada helzen, do denak ez dira helzen aldatzen. Beraz, ideia da laguntzea, eta gero ere bada beste ideia bat, da aldaketa eta pertsonal horiek aldak eta kolektibo baten bahnean ere direla. Hau da, e, hau biz, egun horietan izanen dira, milaka, ta milaka, ta milaka, milaka haobiz, eta milaka eta milaka, amak milaka, hau eta horrean, nombai da, sare hori irudikatzeko ere, eta sare horren babesa edo indaja senditzeko. Mm horrean, -hmm. gurekin dugu ere, antxeta irratitik uh, aritz lagainaga, eta zurekin ere, beste norbait uste dut, hasteko hori aipatu zinuen, egunon edo gauon aritz? Graitsaldean bai. Ua, la. Bai, eta bestea Melchor Artetxe ni naiz eta Aritz gure proiektuko koordinatsailea da eta ni neu proiektu horretan komunikazio argi uh -huh. Bai, bai stu, bakatu de tutto compreso zure izena? Bai, Melchor Artetxe. Ah, Melchor hartetxe, ados. Horduan, presentatu pixka bat, endaian egiten aiziztena zen, jen honfa koordinatzailea da ipar aldean, baina, oinahitzen da, laire, tokian tokiko eta taldeetan eta eskualde bakotxetan egiten den lanean. Endaian, zer egiten duzien, nola abiatuzizte? Bo, be, abiatu ginen e, duela duela urte bat, jadanik, etorre zitzaigun hitz e, egitera e, arruti, lasarte horiako Iñaki e, ina, Inaki arruti, e, bertan egin egin baitzuten urte, urte bat lehenago edo, egin baitzuten armai dautik atera, zera, ek, ekinmena ariketa berdina zen. Eta beraz hor bat ginen pertsona batzuk, eta bo, e, ikusi genun ideia e, bikaina zela, eta horrek emangintuen indar bat, aurretik ere bazen zaiakera bat euskara talde bat egiteko, eta, bueno, e, azken finean, e, gelditu ginean... E, Aurrera eraman bargenula ariketa ekimen hori eta gero euskaraldiak hartuzun forma eta horrekin batera endaian antolatu ginean hainbat lantaldetan, taldetan komunikazio lantaldea, prestakuntza lan programazio lantaldea, eta azken finean e, orain heldugira euskaraldiaren atarira eta hor dugu egitarau potolo bat, 11 e, egunetako egitarau potolo bat eta hori momentu enten txapabanaketak egiten, eta egitara hori nola aurrekin aurrikusten hortara e, eldugara. Basizte handanat? Txobai, barkatu? Basirezte handanabat? Azko, zarate? Bai, bo, taldea, ahonditzen joan da, azteko gorpuzten joan gira euskerala talde gisa ere, euskeraldiak aukera hori ere ekarri digu, eta bai, e, azken erako, partaide anizkabiltza, e, antrobaketan lanetan, gutxi batzuk hasi ginen ere, eta bora izte kiturain, kopuruak esan do, daitezke, baina baditu gutxi grabera bosteun pertsona hori e, zen emateko bide hortan, eta ba, gure sorpresarako ere, ba, ongi, aski ongi hartua da izan da, gure ekimen hori, bo ekimena baino gio, jenofako e, ongi izion bezala ariketa hori, itanik eh, nainuke eh, isusien ere bai jenofak egarnduen hori ba, indartu ez, e, benetan ariketa bada ariketa hori bai pertsonala eta bai kolektiboa eta isusien ere eh, norberaren eta eta taldearen talde gisa ere kolektibo gisa eh, euskararen erabilpeneko jarrera hoiek aldatzea, eta aldatzea hortan euskera hitz egitearen, euskera mintzatzearen aldera aldatzea, e, hori da erburuga, ba, eta ariketa hortan, eta interakzio hortan, ahobizi eta belarri presten elkareragin edo interakzio hortan jokatzen da, mm -hmm. ez, e, e, zela hori. helburu hori momentuz egun hauetan, baina gero ondotik ere jarrera hoiekin e, jarraituz ez. Mm -hmm. O hemen mintzatzen ari sinelaikoa jende pixkat egituak ziren bostegun bat jende zaitia hor uh, Endaian, prest uh, olako ariketan parteze hartzeko, Jenovafa bon, uh, e, uh, beste tokietan baino azkarago da hendailekoa? Uh, ez nahi e, denetan uh, agitua nintzen baina. Egia ejan uh, ariketa hartzen ari du, jende andana arira lottzen, Eta hori, e, eta hori egi talde horiek egindako lanari esker da. Eta endaian nunbait ez da jiga jiz, eba duzinez hilabeteak ari direla Euskaraldiaren gaia plazaratzen, hizkuntza ohituren gaia, hala soziabiz, da, soz, biskat gai hori plazara eramaten, eta nunbait lan hojen emaitza da, orai, bai, zo, boste bat hau bizi edo bela jip daian, eta Euskale egi mailan ere egia da, Uh, kopuru biziki deja edo ari dela biltzen Ipa Euskal ere eta izan egikiienean edo hiri handienean denetan izanen dira hau bizita belapres batzuk. Gero egia da kantitateak ez du dena egiten uh, behar jodarik eta eraman eta eta baina ikusiz kopuruak imaginaina daiteke askke geski plazan eren unbatzen dituko direla aldaketa batzu bai. Ordonen daian bezala, amikuzen ere ari dira, eta mintzatu gira Laida Arluxetekin. Laida, presentatzen aldaukuzu, zuen taldean nola biatu ziste eta zuen elburua ere zain izan da amikuzena? Gira, gire jantalde bat, gira, uh, gira nahi antabatzu, la... Um... Alde batetik gira Euskaraz bizi kastolako batzu, beste batzu zabalikeko kide. Hara, eta aldugun uh, inean uh, biltzen gira, edo bat, bat joa iten da beste nogez, antolatzen gira hojela. helburua da, be, oroko jabezala, ejan nahi du amiku zen ere Euskararen erabilpena uh, hedatu sustatu, edo sohtu bereko batzuetan. Hara. Eta mm -hmm. bon, deusetarik abian, badira ira Kauza frango egiten direnak Beinan, e, zerbait gehiago Egin nahi duzia prezeski kampaña horrein Hala, bitartez Zer bai, gehiago? Sokotu sh ezan nahi dut ba, Euskaraldiaren helburu e, hori dela Ere, e, oartzen ez giren e, Lekuetan, e, Euskara era bilda itekela Eta pentsuatzen alda amikuzen Ere, bat direla ola, Leku batzu, komertxant batzu, uh, aixi aldietan uh, diende batzu, euskara eta erabiltzen ez dutenak uh, ebe usaiaz edo, ara, eta uh, usai horien aldatzeko parada hona da, ebe ariketa sozial hori, txapauzek, zeugenik, uh, hazean agian, uh, ara, soktuko sh baitu uh, um, uh, emeia bat edo motivazio bat edo, ara. Mm -hmm. Oden, konkretuki, nola Oui, prête à scène. Be concretoki hala, mais il aime dit ça, o robilekoak, o gero be aldugun bilkurak guztietan edo besita ezatu edo uh, ere gana, il santida duan, eta et, et, uh, et, de commerce centenne gana, mais il joan dira ere senana zaintza, zurekin mintzatzera. Ba, se se proposatsen aussi prêcheski commerçant. Be proposatsen badia eskalar aldia besi se da ban Beti hobedea urbideetik behiz esplikatzea, gure itzekien, eta da, e, e, urbideko norbaitek esplikatzea behiz, edo beki pasatzen baita. Eta proposatzen dugu, ebe beren motibazioaren arabera eta alaren arabera, betxapa horien ekartzea, soinean emaitzea, eta beren dendan gero e, soinean aletipi baten ezartzea. Ados, hor uh, sinale horren bitartez, diendek jakinen baitute eskuaraz mintzatzen aldirela, hori da? Ara, azan, ara beden bat idela, Euskara ulerzen edo mintzatzen duten serbitxari uh, edo langilezen baita uh, denda edo entresa horretan Ados, bo, memento ara, nukan hoiartzu nukanduzue kontaktatu dituzuen maasinen aldetik eta bada, -ba -ba kopuru polit bat preseski olako mugimenduari lotzeko prezdena? Boa, pui, ba, eba dira, edo ez dakit, ez dute unekoetan eginekarkulatua, baina izain dira famar bat, edo hola, partertuko dutenak, horrek uh, ez du jara, idenak euskaldunak dira, baina badela, ala, salzaide bat, edo pare bat, ulerzen, edo mintzatzen duena. Ola. Ara, beraz, lai dakarraiten zaukuna, mikuse aldian, bestetokia initzetan bezala funtsian zer egiten ari diren, orde honen daia, mikusei patut dugu zonbat talde ta, ta dira, hola? Horduetan Ipar Euskalegiariduak iones badira 64 jitan badai jende bat motibatu dena euskara antolatzeko, euskara gogoetatzeko eta hori hori sekatzen ginuen egia jena hastapenetik senta senta hizkuntza ohituren gaia alaike Biziki pertsonala da, biziki bahanakoja da, eta bakotsak baitu ez da hizkuntza ohitura mota bat. Eta, egan nahi, ahazoinak ezberdinadira, testu ingurua ezberdinada egitipi bat, eta ik, irian dibatera, eta bakotsak etxanen zunduenak ere baitu eraginak, sohek sortzen ditu saila batzuk. Egan nahi dutana, da, ezin zela gainetik eh, mesu bat eh, plazaratu, eta gero ogen araberako Euskaraldia mota bat edo, eh, Uh, plantan ezagin. Beraz, dojentza tabiatu gira, albezain lokalki, eta irurogo ita, lau egitan jende bat uh, haitu izana, orta az gogoetan biziki baiko jada. Um, da. lapug diri duakionez egi mailako antolaketak dira, gero, basan efajora eta xiberura joan hor gehiago, egi mulzukaz, eta egi ere hori da nun uh, garazi mailan, garazi eta inguruko egi batzuk biltzen dira, zentara garazin da bizi ala komertzioak, usta, atuak, trukak eta gehiobada, egitipitan, etzen ikusten baitez bada, egimailako dinamika bat sortzeko behar hori, bera zala. Meltsior, mm -hmm. endaian, hor, erran daukuzun bezala, lehenagotik agotik ere arizinesten alako gogoetetan eta gitaldietan parte hartzen, e, zuek zuen aldetik, e, endaian berian, proposamenak ere egiten dituzue, hori eta hori badira proposamenak eskola guztian egiten direna, baina iniziatiba tokikoa ere badu e, bere garantzia, e, zuen aldetik e, zer, zer proposatzen duzue. Bai, e, agian e, geroaritzek osatuko du, berak hobeki e, ikuste baitu globalki gure egiteko guztia, baina bai guk egindu guna izan da alde batetikan pentsatu genuen, e, Endaian ez da oitularik e, o, irunen edo ondarribian bezala jendeak kalean naturalki elkartzeko Orduan e, lehenengo ideia izan zen, e, artifizialki balnimada ere neurri batean egin batean Alako e, estalpe berotu bat, e, xapito bat, ez harriko dugu e, Euskeraldiak e, irauten duen denbora hortan Jendeari aukera emateko Bertan elkartzeko, eta lehen errandugun e, ariketa hori, e, Euskaldiaren helburu den ariketa hori, hau bizita bedarri presten arteko harreman e, hori eta mintzatze ariketa hori, e, eman dudin. Hortarako, ba, ia arratsero badugu. E, Iakina, e, behin jendea bertara txenderarik, eman bertzaio, alako e, zerbait eta orduan, edo animazio bat, edo tailerren bat, edo talopotea, edo e, zinemarara eramago ditugu zinema euskeraz ikustera eta gero horriburuz e, komentazera eta mintazera. Beraz, egin dugu alako elkartze e, bide bat, ba, ariketa hori indartzeko bederen egunoietan. Eta hagi, beste ezaugarri lokala ere, ba, endaia badakizue, dagoen, eta gure mugaz gaindiko gogo, edo nahi horire hor dugu. Eta badira, hiru gauza, hiru aktivitate, larun batean ogita lauean, igandean ogita gostean, eta mm, amenduaren bian igandean, ba, mm, errenteriako, urruñako, e, pasaiko, jartzungo, e, Ikastolekin eta jendiarekin egingo ditu, dituguniru aktivitate batetikan karaoke bat, bestetikan e, euskaldantzak, mutxikoak elkarteak antolatuko digu, eta bazkari hori ere izango da beste inguruko herrien, do nimen de ere bai, eta beste herrien e, parte hartzearekin, muka alde batetik eta bestetik. Eta Ordun dut, endaiak, naturalki bizitun ma, mugaz gaindiko egoera hori ere ma, izlatu nahi izan dugu gure programak eta tagian hori aritzi utziko diot pixka bat osatzen bai ez horre ikusten dena da e, Euskaraldiak Euskara, Euskara, Euskara du ba, Eus, Euskarak espaitu baitu ozera e, mugarik e, e, bidazoako e, ibai horrekin Euskarak hori e, zeharkatzen dure eta pixka bat naturalki jokatuz Ba eman da, ez? Ekitaldi horiek naturalki eman dira. Eta beste herriekin harremanak izatea gero aurrera begira ere, Euskara talde bezala eta egin ditzak egun beste ekimenak zen hori garrantzitsua da azpimarratzea. Ariketa bat da, baina ariketa hori ez da bukatzen abenduaren iruan, oso oso garrantzitsua esen zan niri ere eta lantaldeari ere hori irudikatzea, ez? Hasiera bat baino ez dela eta epeluzera begirako zerbait dela, orduan e, hori ikusirik aurrera begira ere, Inguruko euskara taldeekin izan ditzak egun arremanak sendotzeko bakitaldi horiek ongi datoze, es. Eta karparena, eh, ba, eremu artificial hori egin behar izateak, bueno, bala ikusi dugu, es, neguaren atarian beti ere aukera gehiago ikusten dugulako, jendea bestela etxera joan daitekelako. Eta gero bestalde, bueno, ez da naturala, baina hor geldituko da hizkuntza aitura, es, pertsona batzuek beste batzuekin Arremantzen direnean, e, iskuntzoitura aldaketa hori emateko eta mantentzeko ba, aitzaki, aitzakiak dira itzordu horiek. Ara, eginak direla, eta ergana izan den bezala nahi da hori segitu, baina ekitaldiak ez direi eginen urte guzia, nori izanen dira metatuak ameka egunez, ondotik mantentzeko eta e, dinamika hori edo su hori e, zerbait ere pentsatu da? Genofa? Bai, hori duan... Uh... Dinamika baino, fe, alde batetik dinamika bai, baina gero sustut e, aipatzekoa da, fe, pertsona mailan gertatuko diren aldaketak, numait hori da, fe, jaitan delarik, ez da ameka guk, ez dugu hori guztia, ez da ilabete luzetako lan hori izan ameka egunen zat bakarrik, eta horrek egin nahi du, ameka egun horiak albezain ongi prestatuitugu, albezain jenderi, konzentzia jarra zidugu hizkuntza oiturei buruz, eta entxeatu gira pertsona hoiek ahaldun zen, aldaketa hoiek ongek hartzeko gizan, eta ideia da, ameka egunez, hariketa, albezain ongi iten bada, albezain ahaldun eta baikorki, ebe aldaketa hoiek amabiga jene egunean, amairu gare jene gunean, geldituko direla ere. Eta egin izan dira, eh, euskar aldia, lehen anlikotze ginen da, euskar lehi mailan, bai ipak, bai ego, denak batera, Baina egin izan dira, ogoi bat egiten e, aintzineko urteetan, Jazz bam dinamika, baina jorna gelumia umiak mailan hori zen ere, ariketa bertina da, eta lasaktan egin zuten ikerketa bat, e, ikerktu zuten edo neuktu zuten Euskararen erabilpena, aste hori asia intzin, zarte hartzaileetan, asteohtan zeinetakoa uzantzuten erabilpena, eta hortik hiru hilabetetara. Eta ohartzen gira, iru hilabetetara, asteohtan ekarritako aldaketa batzuek eta batek segitu zutela. Horrek egin nahi du, horrentzat lan handia egin dugu ameka egun horientzat baina ideia da ameka egun horietan ekarriko diren aldaketa horiek ere, gelditzea ondoko egunetan. Eta gero aipatzen zinuen dinamika, bai egia da, e Ego aldeari konparatzen baldin bada edo ipak aldeuntan um, ez dugu baitezpada Euskara talderik, Euskara elkahterik. Badira bakak batzu, zabalik aipatzen alda, balsan aipatzen alda, endaiako aipatzen alda. Baina horoko horki ez dugu hola elkahterik Euskararen inguruan eta Euskararen erabilpenaren gaiat aio jatzen duena. Beraz, alde hortatik ere, e, nustez... E, puntu baiko bat dugu, hala hainbat egitan, hilabete hauetan, jende bat bildu dela, jende bat elgah dela, eta Euskararen, eta Euskararen erabilpenaren gaiaren inguruan. Donk, horai haiek beharko dutera baki, ze bilakatzen den dinamika hori, hori bakotxak ikusiko du, egi bakotxak erabakiko du, ea segitzen duten, ea, e, zehala, hori bakotxarida erabakitzen, eta dena den Euskaraldia ez da, Hau ez da eta azkena, hau da lehena eta izanen dira beste Euskaralia batzu ikusi behar da forma, ikusi behar da ez da deusera bakirek, baina egipikatuko da, hori epeluzera gogoetatutako dinamika edo lan bat da zen egitarekin eta egitarentzat egiten den Egitaldea edo ariketa da hori e, baina nere bada sustengo aurikusi dugu bai e, egitura batzuena e, e, talde politikoena edo edo ere erakunde batzuena, hemen e, eskol, iparaldean elkarguak ere bere, bere karpena ere e, eman du hortana? main uh, maiatzen maia deliberu bat uh, deliberatu delibera, zuen euskal elkargoak al uh, euskal aldean parte hartuko suoela hala uh, ba koordinazio talean parte hartzen du Euskal Konfederazioa eta eperekin batean eta, eta uh, bat uh, egiak uh, entzatu gira egiak dinamizatzen ere bai eta gure zerbitzuak Euskaldean parteak dezaten Ogon, ogoita se egi eko etxien gaiatu da Euskaldean parteak zen ogoan maileaz berdinetan batzuek sinpreki babesa eman ez bertze batzuek uh, ustaitze, lusobezala beren agente eta autetxiak pusatuz Uh, hau bizi edo belarri presti izan ditan Eri uh, buruko erikoetxeak haste bateko programa bat uh, osatu du eta azpimarratzeko da ere turismo bulegoek uh, ere duten lana pilota pumpian hartu baitute zeren uh, ama, ama bi gunetan, mm -hmm. ama bi ekitaldi uh, antolatuko dituzte behaz haste guztia usoki uh, uh, uskaraz uh, poteoak antuz donian egarazin Uh, atajatzen atajatzeko uh, uh, bisitagi datua. ibilaldi bat antolatzen dute getariatik bidaktera biturismo bulegoek, oran badira, hala. hala hainbatek eraz. itali antolatzen dira. Gosti diturak ere lotzen direna, holako? Ba, eta guk ere, beaz, ameka egun hori itan, Euskaraldia uh, antolatzen dugu gure zerbitzuetan, bez uh, nora egin dut hori Uh, komunikazio euskarri bat zuplantaina jariak izanen dira eta hainbat ere, beberen izena eman dute eta txapake garriko dituzte. Hatoz. Azken itza hor bururatzeko hor ten hori haintzina baitua haintxetatik, ordeon, meltsor edo aritz, errandu zuen bezala ez da, beraz uh, uh, ameka egunean buruan bururatuko segida here, segidari pentsatu duzu ezueka? Nola barkatu? Segidari... Segidari pentsatu duzu, eh? Hameka egunez izanen baita o, ariketa hori, frango bizia izaren dena, eta ez ezta horretan bururatuko. Segita e, bat izanen dait nahi aldian, ere? Beno, denik balorazioan zartuko ara, eta horrek denbora bat hartuko dugu. Baina gero Euskar aldiaren olatuaren eraginez, e, eta aurreko urtetako lan Poderioz nola sortu den Euskara talde bat edo la, lan talde bat horri e, forma ematen saiatuko gara, talde bezala indarrartzen eta horrentzat bada proposamen bat e, aurrera begira e, eta horrarik gara ikusten datak e, zein diren egokiak Euskaraldiaren gara, e, Gora berak, eh, edo nekealdia kalkulatzen ere, baina beno, hori uste dut Melchorreko be asalduko duela maratoiaren. Eh. Bai, labur, labur, labu, besatzeko. Barkatu, Melchor, ez, ez dugu hastirik izanen. Hemen, ja. erana daukute Ados. bukatzen dela sortziontan, e, bizik eta, ala, e, gauza hainitz. Sorpresa izanen da. Sorpresa izanen da. Guine bat bat duzue? Guna bat bat duzue? webgune bat, baute da? E, bai, e, badugu, bai, badugu. E, zu... Facebooka, telebai, eta pasako dizkitzu. Ema e, e, e zu elbidea? Ez dugu, orain, Facebookan, mintzaian, mintzaian, Euskara taldearen izena, mintzaian da, mintzatuen en daian. Mintzatu en daian, ados? Ori, bai, mintzaian. Eta hor, Facebooken orain euskaraldiarekin Euskara gaude bete-betean, eta gero, ba, esan bezala ze duena, ma gauza berrian, berri, emango duguta, hor sorpresa horien or, berri ere bai. Min, miles ker, miles ker beraz, <tuturra> mil esker, mil esker beraz, mil txorretariz, mil esker uh, bainat. <tuturra> e, Nahiduenak parteakko, <tuturra> aszuntan. <tuturra> Gau honen zuleak, gaueko zortziak dira, egunean ean iragandiren momentu azkarrenen ean bildumatxo bat eskainiko dautze goren.